17. Marokkó, a nagyvárosok városa, a legtöbb karavánú célja az általános afrikai zsivajt és tolongást túlszárnyaló rekordot ért el. A Hotel du Negriébe persze nem mehettem. Ott cirkáltam körülötte, vízva a találkozásban. Közben kellemetlen meglepetéssel tapasztaltam, hogy minden második díszpálma oldalán ott függött a személyleírásunk és hatalmas számokkal hirdették, hogy tízezer vérdi üti a markát annak, aki élve vagy halva kézre kerít bennünket. Mondhatom, olyan érzésem volt, mint amikor valaki nagyon jól lakott vajjal, aztán megívott rá egy Vettem egy újságot. A lap közepe tájám, de elég nagy betűkkel ez Még mindig semmi hír a szahara köpeszni ki kapitányáról és társairól. Kisebb balcím. A menekülők zsebel sárgón át a nagy atlasz felé vették útjukat. Legkisebb cím. Kibújtak Búmálemnél a katonaság gyűrűjéből. A híratás heves számrehányásokat tesz az afrikai hatóságoknak, hogy nem tudnak elfogni két csavargót, akik nevetségesítetti a gyarmatokat egész Európa előtt. Végül megemlíti, hogy Donald kapitány a szaramrai erőt sétálgató parancsnokát a hadügyminiszter azonnal nyugdíjazta. Lermír hadnagyot áthelyezték Indokínába, és az őrmestertől megvontak egy rendfokozatot. Bevallom hideg veríték ki a homlokomra. Egy egész földrész összefogott néhány csavaró ellen. A szemközti bisztróból Csenevész és Bobi léptek ki. Na, ha ezek itt észrevesznek, akkor sajnos nagy feltűnés lesz. Idegesen szívtam a cigarettát. Bobby meglátott, aztán egy mellette álló összférnyakát kezdte veregetni, mintha nem érdekelném jobban a házfalánál. Mosolyogva mondott valamit Csenevésznek, visszamentek a bisztróba. Az önuralom a hidegvér és a helyzet gyors áttekintésének mesteri műve volt ez Bobitól, amit betetőzött azzal, hogy eltávolította a aki talán felsikolt vagy elájul, és ebben esetleg minnyájunk vesztét okozhatja. Bobby zsebre dugott kézzel kisétált, és mikor a közelembe ért, észrevette, hogy nem ég a cigarettája, tehát tüzet kért. Csak ennyit csukta. Gárdiam! Aztán két irányba mentünk tovább. A város több száz éves kapuján át kimentem Marakesbe, az arab részbe, és a világ legnagyobb vásárterén, ahol a tevék és az emberek nyűsgése számomra a legnagyobb biztonságot jelentette, beültem a Guardian nevű örmény vendéglőbe. Nem sokára jött Bobby leült hozzám, és snapsot rendeltünk. Itt azután megtudtam, hogy kalandunkat két hete az afrikai és a francia sajtó a címoldalon tárgyalja. Hogy a kikötőkbe valóságos vesztek zárva miattunk, hogy az egész francia rendőrség, csendőrség és katonaság bennünket üldöz. Az, hogy mit éreztek Bobby és csenevész naponta újságolvasás közben elképzelhető. Csenevés sokszor napokig beteg volt. Bobby szerint egész Marokkó dörgő éljen fog kiabálni, ha megmenekülünk, mert az őrmesterrel és a silóbazárt katonákkal történt esetünk is szóról szóra napvilágra került, így rózsa Sándori betyár népszerűségnek örventünk a gyarmaton. Úgyhogy Bobby biztosított, miszerint felakasztásunk esetén bizonyára nótát csinálnak rólunk a rokkóba. Még ez sem nyugtatott meg. Azzal már tisztában voltam, hogy a városba nem jöhetünk be. A magadori kikötőbe jutást lehetősége is elesett. Barátom szerint minden embert, aki elhagyja a kikötőt mikroszkóp alatt vizsgálnak át, és ártatlan a szirkálokkal üldöznek naponta. Egyetlen halvány lehetőség volt, Rio-Elorónál átlépni a határt, majd a kelet-afrikai-spanyol parttól elhajózni. De hogyan? Röviden elmondtam Bobinak a tervemet. Ő azonnal utazzon Csenevésszel dia a spanyol kikötővárosba, Eloróba. Ott érdeklődjön olasz hajóirán, mi pedig megpróbálunk valahol áttörni és Eloróba menekülni. Nagyon nehéz lesz, mondta Bobi. Az országutakon egy lét sem mehet át igazolatlanul. Via, nincs más út. Nem öregedhetünk meg a sziklák között, mint gyökére Aztán elváltunk. Bobby még nyárosan utánam kiáltott. Ne félj, füttyös, nóta lesz rólatok!